ישעיה, פרק נ"ז הצדיק אבד, ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. ואתם קירבו הנה, בני אוננה, זרע מנאף ותזנה. על מי תתענגו? על מי תרחיבו פה? תאריכו לשון? הלא אתם ילדי פשע, זרע שקר. הנחמים באלים תחת כל עץ רענן, שוחטי הילדים בנחלים תחת סעיפי הסלעים. בחלקי נחל חלקך, הם, הם גורלך, גם להם שפכת נסך, העלית מנחה. העל אלה אינכם? על הר גבוה וניסה, שמת משכבך, גם שם עלית לזבוח זבך. ואחר הדלת והמזוזה, שמת זכרונך, כי מאיתי גילית ותעלי. הרחבת משכבך, ותכרות לך מהם, אהבת משקבם יד חזית. ותשורי למלך בשמן, ותרבי ריכוחייך, ותשלחי צירייך עד מרחוק, ותשפילי עד שאול. ברוב דרכך יגעת, לא אמרת נואש. חיית ידך מצאת, על כן, לא חלית. ואת מי דאגת ותראי, כי תחזבי, ואותי לא זכרת, לא שמת ליבך? הלא אני מחשה ומעולם, ואותי לא תיראי? אני אגיד צדקתך, ואת מעשייך, ולא יועילוך. בזעקך יצילוך קיבוצייך, ואת כולם יישא רוח, ייקח האוול, והחוסה וי ינחל ארץ. ויירש הר קדשי. ואמר, סולו סולו, פנו דרך, הרים ומכשול מדרך עמי. כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד, וקדוש מו. מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נתקעים. כי לא לעולם אריב, ולא לנצח אקצוף. כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. בעוון ביצעו קצפתי ואכהו, אסתר ואקצוף, וילך שובב בדרך ליבו. דרכיו ראיתי וארפאהו, ואנחהו, ואשלם ניחומים לו ולאבליו. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני. ורפאתיו. והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו ממב רפש ותית. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים.